القران و کتاب مبين صورت انامل مكيي مذهب کې 27 نزول کې 48 فز الشعاران نازلله دته سورت انملم واي زګرو صبح کې د انمل د میږي واقعه ده او سورت دا سلیمان هم وتوي د سليمان عليه السلام واقعه دا ورکي داولې دې سورت نفيد العلم غيب بغير الله نه چې الله نه سيوا بل څوک په غيب او څوک نه پويږي دیمه مسره السلامت على المستقيم من الله او اعد الله غبرګی دا, غب دا انبیو ته سلامتی او بچو الله ورکړي وا نو د دې سورۃ داوا دو جزلری دو جزئی دا دو خبره یو عالم الغیب بل نشتا دین دا سلامتی او بچو الله وی زو ورکوم په دې باندې دا ټوله صورت روان ده تفصیل پنیفی دی په نفید الغیب باندې دو واقع واقع د موسی علی السلام او د سليمان علی السلام موسیٰ علیہ السلام علیم الغیب نو هم سے وغرذولا کوئی تور کی او بیا دخبره امسا صادا حال نه خبر نشو او مار مارنه الله وته نه راواله مے یری نو سلیمان علیہ السلام پیغمبر او بادشاہ دے خوا کی وسره ده بلقیس مملکت حکومت ته خود دا بلقیس د مملکت د حال نه خبر نو خود خود تل دغه ولا واقع حالات وړی نو ګور علیم الغیب الله په نفید واقعات او ریمو مسله او دداوی دویم, دا دویم جزء السلامت علی المصطفین من الله بزرګی دا انبیو بزرګان تعالی وی, واقع وی بچو زور کوم په غیم دو واقعیات واقعه لوط علی السلام او واقعه صالح علی سلام او لوط علی السلام لا بچو ما ورکړو نو صالح علی السلام لا ما ورکړو دغه دوه مسالې او په دې څلور واقعیات په هر هر مسله باندې جدا جدا واقعیا د دا دې اولی داوی خلاصہ جالم الغیب الله دے موسی علیہ السلام په غیبونو پوه نه دارنه سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نو د دې خلاصہ آیت نمبر 65 کې روهغای شي شلمی سي بارے قل یا علم من فالسماوات والارض الغیب الا الله و اور دا پیغمبرانو پوی غرسو چې پر اسمانونو لاندې زموږ کې په غیبوبانه سیواد الله نه بل سو عالم الغیب نه اود دې دا دويم دای ذمه داوا چې سلامتی او بچو زور کوم او پاغې د واقعه سليمان السلام د لوط عليه له بچو ما ورکړو صالح عليه السلام له ما ورکړو د دې خلاصا پدې 59 ایت د سورتي د دې نورلسمیصی بارے اخر کې وغورا دغلتوي وقل الحمد لله وسلامه علی عباد الیذین استقوا اخبلو بزرگی دا نیکانو باندېګانو ته سلامتیه ما ورکړی وا بزګې به حاصل او خلاصي تواسي <تصفح> حروف مقطعات الله بي پوي او یاد الله نومونو ته اشاره دا ق ه از الط السلام تلک آیات القرآن ترغیب قرآن تا. دا آیاتونه دا قرآن دی و کتاب مبین اے دا کتاب واضح او روانه د قله وې تفسیری دی ته ایچ وې تفسیري په قران ادا غلې لکه بار بار به مو خو دمخ کې مايده کې نساکې چې دلته تفسیری دی نو ګوره لکه دلته چې دی د تلکا آیات القران دا آیاتونه د قران دي و کتاب مبین یانه د کتاب رو خانه نو دلته مو کا کنه د مغایرت کا نو آیات القران موجوده یو کتاب مبین جدا شې نه یو ده هڅه تفسیری دی ار ده کې د اطف تلک آیات القرآن دا آیاتون دا قرآن دی و کتاب مبین یعنی دا کتاب رو خانه حدن دا قرآن هدایت والا دی و بشر و زیر دی للمومنین د پار دا, دا منون کو مومنان د دا غی صفات اللزین مومنانا کسان یو قیمون سولا تا پابندی که دا مانزو یو تون زکاة ورکی زکاة وهم دی بل آخرت آخرت مانی هم یو یقین ساتی ان اللذین لا یؤمنون بالآخرة زجر منکرین وتا یقینا کاسان چی ایمان دل ری پاخره زیننا مخه سکړله هندی ته پارا معلوم د دیغا اعمال مشرکانا فهون دیا مهون بی پدې خپل شیر کې یا مهون حیران پریشان اوران د پراتري اولایک اللذین داخلک ده دی دې په رسول اعظم بدعذاب ده وهون دی په اخرت باخرت کې همل خاسرون هم دي تاوان یاني اخرت کې و دي تاوان یانه وي و انک بشکته چې لا تلک القران تات درکړي کې قران د سرید سره د ترغیب له تا تات درکړي کې قران ملل دون حکیمن د طرف دا با حکمت او په اس قال موسی علیہ لهی دې زینس واقعت شروع کی واقع موسی علیہ السلام په اوله داوی چاله مل غیب الله بل سو بغیب نه پوي موسی علیہ علی مل نو کوئی تور کی روان دی الله سره خبره وشوي امسا و سرا الله ورته امسو غرزوا چې به غرزا غینه مار جوړ شه دې پښو تخته داوی جوړې دا چرته مار دی الله ورته راوالا دا ستا امسا راپاس به تمسا نو ګورم موسی عليه السلام عالم الغیب نه د خپل هم صاد حال خبر نشو واخېبونم پوهه دنت د موسی عليه السلام واقع په دغه مقصد ده ارزې کې جدا مقصد باندې نو تکرار نه اسقام موسی او چې موسی عليه السلام له احلی خپل اهل تا کور ولاو د په مدین کې وقت تیر کړو شعیب علی السلام سره لسکاله تیر کړی واپس کی چرایزی واپس ہے کہ لسکا لباد بی بی و سرا دا و سرا غلام او وین زم دا دې خزلې پلار سګړی بیځه مرکړې او امره روانې کړې او دا ټیم کې وی دې خزې دا اولاد د کېدو وختم نو دا حالت او بارانمو او شپوا او یخنیم وا اس قال موسی کله چې وی موسی علی السلام له بل کور والا ہوتا انی بهش گذچم انستنارا مولید اور واپس مصر ترایزی لارته خطا شویلا لارته دشپی تیاره کې خطا مصر تک ملارزی زګدا سې سړکه خنوي نو لارته خطا شویدا څنګهل دے سه هرادا ډیرو گچ سفر دے نو لری نه روان ولیدا دوي دا, دا سوق دی اورې لګولې نو خزه توی تو اوا غلامه وغيرها تا وینځي تا, تا خدمتګار ته تاسو کېنه زرا اعظم دغلت می اورولید کی دې چې دغلت سخه لکی دلارې ته پوس بته کوم چې می سر تکماله را نو لارم معلوم کو او دویم دا چې کچر ته لار معلوم نشي نو څورس کرवट خبروړم یخنی دا وتابګارم شي ساتي کوم زرا چې برات لو کوم تا او سم نه ها دغه اور د افانه به خبرن په خبر دلارې او آتی کوم یابرات لو کوم تا او پر شغلہ قبس ان بلیدون کی لال لگون دیده پار تستلون چه تاسورتا گرم شای خزه بچی خزه پریخوا بچه دغه ټیم کې ده وینز غلام خدمتگار امپی خوا گڑی بی زیده تی خوا لار چه لار نو دا لا فلم ماجا جا کلا چر اغی د اور تا دی اور تا ینی دا پخیان نو دی آواز و تاش ان بوری کم ان فی النار ان خيره چولې شوه دې من پاغه چا کې پنار چې په طلب دور کې ده موسی عليه السلام ته الله ویتا کې خير واچولې شو نبوت درکړې شو و ما نه غسو کم د خیر دي من حولو چې چا پیر دي دی, دی خو دا ټول ماحول د خير شو او سبحان الله په وਹੀ سره خیر راځي و سبحان الله فاق دے الله رب العالمین چرب دا مخلوقات تے یا موسی موسیٰ علیہ السلام انہو شان دادے ان الله و ظالم العزیز الحکیم زور ورو رو با حکمتا والقی اصاک دامسا دے غرزاوا فلمہ و سرکا چویلی دا فلمہ را آها کلی چویلی دا دامسا تحت زو چخوا زیدہ دا مار پا شکل حرکتی کاؤ کاننا گویا کتبی دا جانن دا نرے مار دے نو والله مدبرا اگر زیده شاک کون که دا, دا خیالو چوڑی په سیاراز انگل کې روانیم چرتا دا امسا پا زیمی چرتا لاس کې مار راگشتیو که سنگا چل نو یارید پا شاش دا فیتری دا, دا په پیغمبر مراجی ولمی واقع با او رستوش ولمی واقع با او رستیو نکتل ناسی ٹوپک چه مار دا چرتا ٹکرانی کی اللہ پا گو دوی یا موسا اے موسا علیہ السلام ان ی بیش گذ خاف ایم لاخاف نہ یا زما په دربار کې المرسلون پیغمبران یری غما اس نقصان نشی کړي الا پماند لکن دی جدا کلام دی الا من لیکن اوسوک زلمه چې ظلمی کړي شرک ثم بدل حسنا بیا بدل کی دا شرک په توحید بعد اوسین په شرک نه نو نو دا, دا خلق یری او پیغمبر خود سره گنا نیکلی نو دی نیری پای نویشه د دا چیم غفور رحیم زبخون که محروبانیم نو دا موجزه ده هم ساته دی لاس کا واد خیلیه دا که دویم موجزه والا ورکلا واد خیلیه دا که او نواز اخپل لاسی فی جیبه که پا اخپل ترخ که دا خروج رو وزی بیزات تک سپین من غیری سوین بغیر سد تکلیف و بیمار اینا دویم لاسترخ که ننوازه چی روگا سی چمک بکی دا بلا معجزه دا دو موجزه ورکڑی وی دا دو موجزه فی تیس آیات فی تیس آیاتین دا پا هم هموجزو کی نه موجزه الله ورکڑی وی نو دا غنو هموجزو ندو دا دی لار شایلہ فیرونا فیرون تا و قومی و دا غن قوم تا این نم بیشک دوی کانو دی قومن فاسقین قوم فاسقان فلما جات و مکل چر آیاتنا اعظم معجزہ مفصرهن د عبرت قالو دي فرعون یانو وی هاذا سحر مبین د جادو دی اخکارہ د موسی علیہ السلام اغا معجزات سحروب وی دا سحر ده بدنامې په موسی علیہ السلام و الله وی ولی دین په یل الله وی خ په یل خزت و راغلیو وجہدو بها انکار یو کو پدې معجزو واستای قناتھا او زړه کې یقینو و ها او يقينوو پدې ان فسوم زونو کې زونو کې خپوي چې دا موجزه دا, دا سحر نه لري خدای انکار چوکونو ظلمن دا وجدا ظلم نه و اولو او دا وجدا سرکشې دا ډېر ظالمان او سرکشو سره د دې چوت پتو دا پیغمبر دې دا, دا معجزي دې انکار یو کو فنظر وکړه که فسرن کان اشواقیبت المفسدين انجام د مفسدینو الله تبا و هلاکړه راغې پیرونیان الله علاکړه موسی عليه السلام مرګ بچ خو په دې واقعیا کې دلته لړند واقع بیان کړه دلته مقصد سو دقه خبره چا علم الغیب الله دې بل څوک په پټو نه پويږي وګوره موسی عليه السلام پیغمبر دې خو په پټو نه پوي عالم الغیب نو د خپل امساده حال نه خبر نشو امسا او تعالی وګورځو او مارته جوړ شونهغه پوي نه شو جوړه داریشتیا مار دې هغه مارنو هغه امسا وا خو د معجزې په تورته مرجو شو بس د <coughs> <coughs>